A ca niciodată. A fost odată... Of, of, of, of, of. mai bine n-aș mai fi fost. O babă care se văicărea câte i ziulica de mare. Oh, maiculieța maică, da, ce eu s ai împăcat. Și un moș care îi ținea isonul. O, fof, fof, ce năpastă. Vai și amar de bătrânețele noastre. Pasemite nici baba și nici moșul Nu se simțeau fericiți cu cele dăruise viața. Of, of, of. ce bine era Să fie avut acum acolo lângă vatră o codană. Eu să-i și iasă să deșire. Eu să cer. cern. Și ea să risipească! Eu să pun de mama ligă și ea să așeze căldarea pe foc. E lasă babo, că eu aș fi bucuros și de un prichinder de băia. păi, dacă-i pe așa, eu m-aș și cu un copil cât ghemu. Nu mai s-a în casă, mamă, Ma... că mult e teu <laughs> când ușa se închide peste doi pătroni. Dar dacă ar fi mai mic, fie și mai mic! Dar dacă ar fi cât un bob de mazăre? Fie, cum o fi? Și dacă o fi cât o neghiniță? Ce? Tu vorbi și nevastă? Eu? Nici când? Poate tu? Am auzit un glas. Păi și eu l-am auzit. Ai îmbătrânit și ți-ar de deșoții. Na, că toi fi mai breaz. Nu mă mai certați degeaba. Că eu am vorbit. cine ești? Unde ești? Cine ești? Mă cheamă Neghiniță De ce sunt, pătrund în urechile oamenilor și ascult cum gândesc Iată-te, minunație. Adina ori, eram în urechea ta, uncheașule Și m-am prăpădit de râns, auzim ce gândeai despre babă Ce gândea? Ce gândea? Aoleu, știi cea moșul? careu s-a mai hotorogit, beată băbuța mea Așa, bărbate, așa gândești tu despre mine, așa Lasă, că pe urmă am pătruns și în urechea ta și ți-am aflat gândul <laughs> Și Dumnezeu, ce gânda? Vai de tine un cheașule, zicea baba, Surdunau n-aude, dar le potrivește a început să-ți se năzare, că auzi glasuri Va să zic că m-a făcut de degeaba ha, ha, ha. Parcă tu ne-ai zis că ha, sunt hotărâtă. Stați, în loc să vă îmvrășbiți, mai bine v-ați bucurat că vi s-a împinit dorința V-a din senin un copil, eu Adevărat, ia ești tu mai la lumină să te vedem <fie> Ei, ești prichindelule. <grijință> Căla, în Ia-te, uite ce gângan e. Că mic mai e. A, cât o gamălie de apă. <grijință> și frumos și el, ca o neste <grijință> Are niște ochișori ca două scântei albastre și niște mâini și picioare roșe. Ca firișoarele risoarele de pai anjele mami vine să te sărut. Nu, că pierit. Unde? Unde ești neghiniță? cum pe nasul meu nostru stai stai că te prind eu. iar ai fugit. Uite-l pe mână. Ne-a stumpăratule. Mamma că mă striciști. Mm, să te sărut prin îndelule. Cum luminaș casa când îmi zisești, mamă. Mm, mm, mm. Vine și la mine, Nu, mm, Tată, tu ai barbă și mustăți și m-am pot molesc în ele. <laughs> Cam ce mănânci tu, neghinit al mai Mănânc mica toată. Am mâncat uneori și la mese mers în pa nimeni. Și cea mai risc când ceilalți te mureau înaintea iar eu mă plimbam prin urechile lor și le aflau din urechile lor. <laughs> da, da, ia spune neghinit al Maicii, cum faci tu să umbi dintr-un loc într-altul, că după piciorul tale? și nu prea mă folosesc de ele Mă las dus de o adiere Și plutesc ca pe apă Mă lăbi și alunec pe apa vântului Ca pe valurile mării Poți să astfel chiar și iuța la rândunele lor <gântu -i> Știi ce prichindelul da. Hai să facem o încercare da. Uite, eu plec acum la arie să trăier greu da. Tu Vino pe căile tale și să vedem cine ajunge mai repede <laughs> Te prindi gândocenule Mă Nu tată, Nu spune-mi unde este o tale Aria moșului e unde al mare și tortit ca o ciupercă Unde vedea trei cai murși trei rând grău, acolo să te oprești, ca să dai peste mine Iata, eu am vin la drum. Și eu, băiete Fiii, Uite că noi muncim din greu și el încă nu s-a iepit. Bine că noților, așa, așa, așa, așa, așa. Ha, până, până ne-a dat el de urmă. Ghii, ghii, ghii, ghii, ghii, ghii, ghii, ghii! Ei, auzit eu bine. Trrr, trrr, trrr cârlanilor, stați, pe lopatul. L-am auzit pe pricin de la ce l-am rădat. a furisitule! Unde ești? Aici! Unde aici? Aici? Dar nu te văd nicăieri. Nici n-ai putea să mă vezi, fiindcă sunt pe sprincera dumneavoastră în dreapta. <laughs> Ia o împăratul. în păratură! Mă iu! Cine mă de masă? Eu! <laughs> <-s>, acum mă vezi? <laughs> Do când ai ajuns aici? Aha, să fi matale sănătos Te-am zărit cum urcai cu asta cu cai la trap Te-am lăsat să începea trăiera <sus> Stăteam acolo pe un fir de lucernă și mă uitam cum muncești <sus> <sus> Mi se pare mie sau vai cam am obosit? Am obosit și eu și dai daica Nu vezi ce prăbădii sunt Hei, sărăcie mare în împărăție mai neghiniță Și atunci cum ai să răzbești, tata? dacă așa nu termin treaba nici până mâine dimineață Ce să fac, băiatul taiche, o-i spravi și eu cât o -i putea Dii, dii că Stai, tăi, Guzule, stai, lasă-mă pe mine să mâncai he pe tine? Ce? Mă, grăb, moșului, cum o să-i tu acolo unde abia se descurcă un om în toată virea, mă? O să te dumirești îndată? Fosti de aici, mă, prichindelule, mă Oh un fier de praf, să mă trei cai și să pocnești din bici, nu? Nu că tacă-s mititel Calul nu e mai mare decât copilul Și nu încalecă copilul Așa. Bivolul nu e mai mare ca un Ia poftim ce n Au luat-o la galop Bonesc in jurul arii De parc ar fi ce-ai Cum faci neghineța de alergia așa? Ce ne faci? Ii pișc Dar gând unul, un ședete de preminte! Voi, moșului Bună să fie inima drumet. Nu dar ce se petrece? Cei draco asta? Cine mână cai așa de groazav? Că eu usi, haji, și nu văz pe nimeni. E feciorul meu, tai. E te Crezi că am volul găinilor, Doar nu fi că tu îmi Ba da? Ce? Nu e că tu purice? cât o neghină. Hai, moșule, arde de glume, ce Să n-apuc ziua de mâine dacă nu-ți grezi adevărul. Am avut parte de un copil cât o neghină, Dar mai mintos decât zece ca mi-a și ca mine. E, și cum face de ca ei ăsta? Sare când pe unul, când pe altul și ciupeste Ia te Iată, uite, am moșule, să-i oprească nițel. Vreau să mă încredințez cu ochii. Neghinită! Hai, neginiță, hai neginiță. Lasă-i să stea o și vin la mine în palmă. <gript> ce <Căiuture! gript> <gript> uite el <îl> drumețele, <gript> Al vezi? E mai mare ca o neghină. <gript> Într-adevăr, nu mi-am închipuit. Eu o faptură fără seamă pe lume. Și vorbește așa ca oamenii? Moșule, ascultă, eu sunt negustor, cumpăr și vând tot ce găsesc în cale. Îți dau o pungă de galben pe el. Cum ai zis? O pungă cu galbeni. Daicuțule, sunt în urechea ta, răspunde șoptesc eu, dumneata negustorule. Dumneata negustorule, care cumper și vinzi de toate, ai cumpărat vreun suflet pe-o pungă de bani? M-am răzgândit. Îți dau două punci. Două? Da-i, cuțule, nu te s-ai ispitit. spune așa, două? Două punci pentru un suflet? Bine, atunci îți dau zece. Zece pungi, cu... Nici o făptură omenească, fie ea de măruntă, nu se poate plăti în bani. Da, dacă-ți dau 25 de pungi cu galben pe o drasla asta dumitale... Tată, tată, zi așa, nici pentru tot taurul din lume. Ce faci, teicuțule? Taci! De taci? ia seama, omule, am sacul cu galben cu alea în ți-l aduc la picioare. E al tău. Păi, de ce taci? De ce nu-i răspuns cum te îmbăți? Ei, moșule, ce facem? Facem, turgul! Un sac cu galbeni, un sac plin... Până în sus, scap de sărăcie pe toată viața. Mai Maiculiță, maică, ce de băne dintr-o dată. Uf, te Omului. 25 de punţi cu galbeni. Hai, fie, nu te mai canonie atât că vă cum îţi tremură inima după bani. Fie, bate palma, A -a așa. acolo, adu sacul. Gata sunt. Neghiniţă. Uite-mă. Să nu-mi porți pică, Neghiniţă. Sărăcie ai bine i Mi-am dat seama. Ți-a luat ochii cu aurul noi. Înțelegi și tu. Suntem înglodați în necazuri și datorii. Baba mi i bolnavă. E o de puteri. Cu banii ăștia o trăiește și noi. Bine, cuțule lasă. Nu eu am să te judec. Îi se rupe inima. Din mi-am dorit un copil. Și nu l-ai avut. Ar să știi, cuțule, că nici nu l-ai meritat. Neghineță. Gata, să ne luăm rămas bun. Uite, îți aduce sacul. Aș fi putut să pierd o boare de vânt. Dar n-am vrut să te lipseze galbenii la care ai râfnit atât de mult. Neghineță, prichinderule. Cu bine, tăicuțule. Cu bine. Uite, ia-ți aurul, moșule, și dăm marfa. Ei, ei, ei, lasă, lasă minunăția ta, nu mai fi așa de năzuros. Ai numărat, moșule? Sunt toate pungile? Aia, sunt, așa, sunt, acum sunt. hai să o pornim, da. Stai cu alea pe mâna mea să te văz. Cu bine, moșule! Cu bine, Din, bine pungilor! Nu să aflu și un o mergem, stăpâne? Păi, spre castelul împăratului. Tu n-ai auzit de împăratul acestor ținuturi? Ba da, se zice că se într-un POSAC și încruntat de parcă totul în tună și fulgere. Păi, asta pentru că se plictisește de moarte. De ani de zile n a mai ieșit din palat. De ce? Păi, e teamă de popor. Sărăcia, seceta, molimile au îndrâgin orodul. Așa că împăratul s-a fericat în cetățuia lui și-și moară timpul până în trompeții să-i în fel și fel de chipuri. De ajuns? Să tacă! Am înțeles îmăria ta. Să tacă trompeții! Hmm acu e prea multă liniște. A parcă este prea. Ba nu? Se aude ceva? Ce se aude? Ce se aude? Este afară la porțile castelului Măriata. Ce e acolo? Ce e acolo? Seamă de neisprăviți care întărătă lumea Vin cu fel de fel de jalbe, cu mofturi, cu cercetori Să nu intre nimeni! Da, să nu am... am să, nu, da. să nu intre nimeni! Am întărit străjele, Maria ta da. Să nu-i mai aud să sune trompeții Să sune, mai. Să vină sfetnicii mei cei mai apropiați. Da, sunt alături din sala mică, în măria ta. Îi Da, da, cheamă-i, che da. Măria ta. ta, cu supunere ascultăm porul ta. Apropiați-vă să ținem spate. Tu, cititorule în stele și tu, cărturarule, și tu... Dar ce este? Cine ne tulpura sfatul? Măria Ați a sosit la castelul Negustor care are de vânzare o mare minunăție. Ce fel? Ceva care m am gândit că să-i placă tale. Un copil mic. Cât o neghiniță. Asta nu se poate. Nu, nu, nu e cu putință. adu aici. Da, măria ta. Da, intră! Intră Negustorul și sunt paratul împăratului. Măria ta? Mm. Unde-ți e minunea? Aici! Mi Uite, mamă Maria ta! Ia-ți nu, nu se poate! Așa ceva nu scrie la carte! Dar se poate! Că multe sunt altfel decât știi domnia ta, ale ticulii din Condesi! Ce mai pomenit! <laughs> Cât cer pe gâghilice asta, negustorule? O sută de puști cu galben, Maria, ta. da? Dați-i cât cer! Să trăiești Maria! <rug> e te ce jucărie! ia sărne, Ha! Unde ești? Pe umărul Mariei tale! <rug> ha! Și <rug> <rug> <rug> acum? În crește de <rug> Ce îndrăzneală! cei mai mici sunt cei mai mari. Com, com, com, Ei, cum, cum, cum, daca-l... Câteodată? Ei, asta e ocară sfântată, Maria ta. Auzi, Neghinită, <cfie> vino înapoi în palma mea. L-ai supărat pe sfetnicul meu, cărturarul. Asta pentru că sfetnicii măriei tale sunt niște lingușitori. Ei una gândesc și alta spun. Da, crezi? E, sfetnicule care citești în stele Cam ce gândește domnia ta despre trebile împărății? Măria ta Așa Împăratul are nasul mare cu o pătlădică și ochii bulbucați Asta gândea sfetnicul tău? Aha! Dar domnia ta, cărturarule Maria ta, ia! ce și Ce zicea? Ce n-aș da să pot pune mâna pe inelul Măriei sale și pe sceptrului de aur, mm. că m-am sătura să-l tolingușez pe urâcios ăsta de împărat. Așa? Nerușinaților! Mariseilor! Va să că astea vi sunt gândurile. Oh, care... Frăjeri! Oh. Pune-ți-mi fiare! La Maria ta, Maria ta, milă, Maria ta. Acu ce să le fac neghiniță, m? să le tai capul la toți? Nici vorbă împărate. fără sfetnici nici fără curte, cum ai putea să mai domnești? Duceți-i și aruncați în temniță! La Maria ta! Da. Iar voi ceilalți, luați aminte! De-aci încolo am puterea să vă citesc gândurile! Da, Plecați, plecați! <laughs> Ia uite, Maria, ta, ce ploați ies cu toți. <laughs> Tu, neghiniță, da. vei rămâne în preajma mea. Da. Vreau să afli gândurile tuturor celor ce mă nconjoară Nu știu, zău, ta, dacă asta o să-ți facă prea multă plăcere. Da. Hai acum să ne o spătăm și. Pe urmă o merge în iata cu meu ca să-ți arăt unde o să dorm. Să-ți sune trompeții! Da, Maria ta, să sune, da. Trompeții! Maria, s sa, se așează la masă. Ce Puneți ce ceva, Puneți ceva pe umeri și hai să fugim! Unde? De ce? Vor să te dea jos de pe tronul, zvernici Mariei tale! Împăraţii care pot să le citească gândurile nu ți pe pleacul curtenilor! Bine, dar... Vor să te omor! Sunt afară pe Au atras străjile de partea lor! că una un alt împărat! Haide, Am Auzi, Mariana, spai uşile! De, dar asta nu se poate, dar eu Ba, da, pe acolo. Hai, fuga, afla de la mine, că totul se poate pe lumea asta, chiar și să nu mai fi împărat. De ce place Maria ta? Cum să nu plâng, Meghiniță? O Pe împărătesc pe care au stat atâția mostră moșdei mei, unde-mi e? -te aici, pe fânul înflorit mariata și să-mi spui drept care e mai moale și mai dulce la oase Tronul sau fâneța cea-mi e răsmată? Vai, vai, neghiniță, unde mie coroana cu stemele și giuvaierurile? O, oh, o citaci odată, ta! pune o alată de lipan pe deasupra pledelor albe și spune-mi care e mai ușoară, coroana cu pietrele nestemate sau lipanul cu umbra lui răcoroasă? Hai, măria ta, ține -ți și să ne urmăm drumul spre târbușorul acela din vale. Să o fi negilisa, fiindcă tu știi să le potrivești. Da? Cum mă gândesc în ce mărire eram ieri și cum sunt astăzi, da, da ce o fi acolo? Văd da, lume strânsă! Îl bat pe un țelene! Urăcnește ca din gură de șarpe! Da, îl bat cu vechile în văzul lumii! Da, de ce îl bat? Fiindcă ei sunt și n Ne Neghiniță, dar ia uite-te la norodul care s-a da. adunat în Deci ori fi atâția oameni zdrențăroși și desculți Fiindcă ei orb și nu vede I câte lucruri ciudate sunt în jurul nostru Faceți-vă milă și pomană, oameni buni N-am decât o păjiță de pâine uscată de mâncare să ne nemușule. Și noi suntem la fel de neajutorati. De ce n-are decât o cojiță uscată de pâine? Vin împăratul e Elacom și mănâncă prea mult. Neghiniță, azi noapte am trecut pe lângă cuptorul acela de cărămizi da. unde lucrau o mulțime de oameni. Așa. De ce muncesc unii și noaptea de dau brânci? Ca să doarmă împăratul și ziua de o veni poftă. Neghiniță. Atunci, de ce să vină în locul meu un împărat surd și orb și lacom și somnoros? Păi, dar înainte de a fi fost așa jos de pe ton, măria ta la fel? Mhm, mm înțeleaptă mintea ai tu, neghiniță. He, să mai fiu odată împărat, aș știu eu cum să... <răză -târziu. răză -târziu> Măria ta, suntem noi, oștenii tăi cei credincioși, l-am alungat pe cel ce-ți tronul. <răză -târziu> ne plecăm înaintea ta și te rugăm să ne tii <răză -târziu> iar domn și stăpân <răză -târziu> ca mai! înainte. <răză -târziu> <marire>. Adevărat? <răză -târziu> Unde-mi e calul cu paftale scumpe? iată maria! Măria ta. Da. Și buzduganul? Și coroana? Toate-i aici. Măria ta! Și biciușca mea împletită cu fir de aur și argint? Uite, Măria ta! Așa! Acum să de înapoi către tronul împărăției. Ha, stai. stați, stați! Neghiniță, te uitasem! Urca aici pe carâmbucizmii mele! Nu, Măria ta! Cum? De ce? Nu vii cu noi? Mergi fără mine, Maria. ta! Mile hamite să te văd cum o să ajungi din nou sub! Și orb, și lacom, și somnoros. Seguința! De altfel, uite și început. Și nu ridica glasul la mine, Măria ta, că eu mă las dus de o boare de vânt și mi râd în punct de toate ifosele tale împărătești. Hi -hi! <fie>